studie wat handel oor die boek Wesalms soos aan ons gelever heer Dominique Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk sal wees soos een lijfboom in die huis van God. Met ander woorde, my plek is verseker daar. Ongeacht wat hierdie bose mense doen, ongeacht wat die edelmiete en die esel geslacht doen in hierdie lewe. Kijk vandag na Pesulm 52 Kom ons bid om die Heerese genade en om sy wijsheid Ons hy hemelse Vader die woord van Isi en Jesus Christus Is vir ons ingegee dier die Heilige Gees En dit is nuttig tot weerlegging Dit is nuttig om vir ons wijsheid te gee Dit is nuttig om ons onderwijsing te gee in die zaligheid en ons dankie daarvoor, ons dankie vir die volledigheid daarvan, ons dankie dat ons niks het om daarby by te voeg nie, en dat ons inderdaad ook niks daarvan moet wegneem nie. En daarom vraag ons dat jy vir ons weisheid sal gee, en dat jy vir ons insig sal gee, ook met die verduideliking van hierdie psalm, en dat diegene wat die voorleesing hoor en die verduideliking hoor, dat hulle daardier gestig sal word, het ons sal groei in ons geloof en groei in ons kennis en bovenal sal groei in ons dankbaarheid teen oor ons Heere Jesus Christus, omdat hy hier die woord vir ons gegee het en omdat hy dier sy offer al ons sondes weggeneem het. Ons bid het in sy heilige naam. Amen. Salom 52 vir die musiekleier een onderwijsing van David toe doeg die Edomiet gekom het en aan Saul te kenne gegee en aan hom gesê het David het in die huis van Ahimelech ingegaan Wat beroem jy jou in die kwaad o geweldige die goede van God dier die hele dag jou tong beraam onheil soos een gesluipte skeermes werker van bedrog. Jy hou meer van kwaad as van goed en van die leen meer as om gerechtigheid te spreek. Jy hou net van woorde wat verslind oor bedriegelike tong. So sal God jou dan ook verewig omverwerp, jou wegrik en jou uit die tent uitsleep. Ja, hy sal jou ontwortel uit die land van die lewendes. En die rechtverdige sal dit sien en vrees. En hulle sal oorom lach en sê, kyk, die man wat God nie tot sy toevlug gemaakt het nie, maar vertrouw het op die grootheid van sy reikdom, sterk was in sy begeerlikheid. Maar ek sal wees soos een groen olijfboom in die huis van God. Ek vertrouw op die goedertierheid van God, verewig en altyd. Verewig sal ek u loof, omdat u dit gedoen het, en ek sal u naam verwag, want die is goed. Inteenwoordigheid van u ginsgenote. Op Psalm 52 lever vir ons een raaisel op. Dit is een onderwijsing van David. Ons sien ook ander elemente in hierdie psalm, ook gedeeltes wat ons as vloekpsalm kan beskryf. Maar die probleem wat vir ons hier opgelever het is die geskiednis wat hier die achtergrond is. Vers 2 Toe doeheug die Edomiet gekom het en aan Saul te kenne gegee en aan hom gesê David het in die huis van Aimelech ingegaan. Nou daar die geskiednis word vir ons beskryf in 1 Samuel 21 en in 1 Samuel 22. David was op vlug gewees van Saul soos hy een groot deel van sy leven gedoen het. Saul wil hom doodmaak Saul wil hom uit die pad uit te he David was die eindelike gesalfte van die Heere en dan op een stadium dan kom David al vluchtende kom hy by aie Meelig, die priester aan en hy is in nood hy soek wapens en hy soek verblijfplek die wapen wat hy vooral na uh, begeer het was om daar die swaard wat in hom behoort het wat hy van goole het afgeneem het, dat hy weer daar die swaard zou bekom. Maar hulle was ook honger gewees. En op die ou einde het Aie meelicht na dat David vir hom nie die waarheid vertel het nie, want David sê in 1 Samuel 21 dat hulle op een speciale sending van die koning is, dat hulle eindelijk nou in diens van Saul staan terwijl hulle daar is. Uiteindelik uh, sê hy meelig vir hom, dat hylle het nie brood, om vir hom en sy manne te gee nie, maar hylle kan wel, onder sekere voorwaardes, kan hylle wel van die toonbroode eet, wat daar in die tabernakel is. So David was nie heel te mal eerlik nie. Nou hier die hele gebere word door Doeeg gade geslaan. Doeeg was a uh, veewachter van Saul, uh, maar hy was, soos ons daar lees in 1 Samuel 21, hy was uh, a gevangen gewees daar uh, rondom die tabernakel. Wat sy oortreding was, weet ons nie precies nie. En hy sien hierdie hele dinge voor sy oog afspeel, hy sien al die gebere, hy sien hoe dit Ahimelech op, uh, op die ou einde van David, van die toonbroere gee en inderdaad ook die wapen wat uh, eindelijk maar Davidson was. En toe Saul en sy manne Rikkie later daar aankom, vertel hy dit, vertel hy alles wat hy gesien het en inderdaad uh, was hy dan toe die oorzaak geweest trouwens hy het het self gedoen, die oorzaak geweest dat... Uh, en een groot aantal oor die 70 van die priesters doodgemaak word door Saul. So doeg uh, het die waarheid vertel, maar hy het in die proces daarvan, het hy het geweldige skade gebring, het hy het geweldige onrecht gepleeg. En nou kom David met die riepe saling. Die raaisel en die probleem wat het vir ons oplever as het hier gaan oor die bedriegelike tong as het hier gaan oor die leun en die waarheid uh, dan sien ons dat David het self nie die waarheid gepraat en met ander woorde, streng gesproke het hy die negende gebod oortree en, en Doeug het wel die waarheid gepraat Maar hier in psalm 52 word het gestel dat hy meer van die leen hou. Hy hou meer van die leen as wat hy daarvan hou om gerechtigheid te spreek. So wat is die probleem en hoe moet ons hierdie saak sien? As ons kyk na die verklaring van die negende gebod in die Heidelbergse kategismus, sê dit eerstens wat wil die negende gebod hee, dat ek tegen niemand valse getuienis mag afleene, en niemandse woorde mag verdraai. Nie. En dan, hierdie, hierdie toevoeging, dat ek geen kwaadstoker of lasteraar mag wees nie. Nou, dit was Doe beslis. Hy het die waarheid gepraat, maar hy het kwaad gestook. Uh, hy, het, uh, hy het in die proces van die waarheid praat, het hy baie skade veroorzaak. Hy het nie probeer om uh, die weisheid van God aan die dag te le en hier onder hierdie omstandighede stil te blij nie. So dit is dan die eerste probleem. Ons het uh, die selfde verskynsel gehad daar in die, in die boek Joosja uh, waar uh, uh, Rachab die hoer sy het geweet van die verspieders in haar huis en sy het hulle self versteek en dan vertel sy een uh, wanneer die inwoners van Jericho kom haar huis deersoek op soek na die verspieders vertel sy een leun om te sê dat sy niks van hulle weet nie inderdaad het so groot een groot skade gebring het as sy wel sywer die waarheid gepraat het so as het kom by die waarheid dan dink ons aan wat in die boek uh, Spreke staan, daar in die tweede hoofdstuk, dat een mens uh, wijsheid nodig het, en dat ons die Heere bid, uh, dat hy vir ons oorleg sal gee, dat hy verstand vir ons sal gee, dat hy ons sal red van die weg van die slechte, en van mense wat valse dinge spreek, mense wat die paaie van om oprechtheid verlaat, om op die wee van duisternis te wandel. Dat al is dat ons bewaar sal word, dat in ons praat, in ons die woorde wat by ons mond uitkom, dat ons nie op die wee van duisternis kom nie, al is dit die waarheid. Al is dit, tal daar die, uh, miskien sappige skinner wat ons gehoor het, wat wel die waarheid is, maar wat geen goeie doel dien om dit wandel oor te dra nie. Dan val ons onder die mense wat hulle verheeg oor kwaad doen en mense wie se paie verkeerd is. En natuurlijk so leer ons ook in Jacobusse brief, uh, leer ons in Jacobusse brief daar in die derde hoofdstuk uh, leer ons dat die tong uh, iets is wat baie baie skade kan doen. Dat die tong is een klein klein uh, deel van die menselike lichaam maar die tong geweldige skade kan doen, een vier aan die brand steek wat eerst klein is en later dat het al groter word. So doe doeg die Edomiet, sy naam word hier genoem en hy word ook genoem uh, daar in 1 Samuel uh, 22 waar hy die een is wat aan Saul al die histories oordra. Dit is vir ons belangrik om kennis te neem dat die heer geedelmiet is. Uh, hoekom sê ons so? Want die Edomite was die nageslag van Esau en ons weet dat die nageslag van Esau uh, tot in die Heer Jezusse tyd in absolute vijandskap geleef het met die kinders van Jacob. So dat Doege Edomiet was, was, was baie belangrik dat ons om hierdie gedeelte te verstaan uh, Sal was iemand wat op sy eie vermoe staat gemaakt het Sal was iemand wat uh, net vir homsel wou in palm, zekerlik was daarvoor doege gedachte gewees ook aan koninklijke beloning uh, en dan lees ons, het ons hier in vers 9 gelees Kijk die man wat God nie tot sy toevlug gemaakt het nie, maar vertrouw het op die grootheid van sy reiktom, sterk was in sy begeerlikheid. Dit is Esau by uitstek. En so word Esau dan, tot in die heel laatste hoofstukke van die Bijbel daar, in, uh, in die brief van die Hebreers, word hy veroordeel as iemand uh, wat te laat besef het dat hy uh, inderdaad Godse goedertierenheid gesmaat het, en dat hy op homself staat gemaakt het, dat hy sterk was in sy begeerlikheid. So doe je geval onder daar die, uh, daar die kategorie. En in vers 3, dan sê David hier, wat beroem jy jou nou in die kwaad? En dit is iets wat ons nou dwars dier die psalm uh, sê, dat het gaan alles oor dinge, Uh, wat by die menselike mond uitkom, dinge wat te kenne gegeen word, dinge wat gesê word, tongen wat onheilberaam, leens wat gespreek word, woorde wat verslind, en so meer, dit is alles dinge wat by sy mond uitkom, en nou kom hierdie, kom hierdie vraag van David af, wat beroem jy jou in die kwaad o geweldige, net soos Esau was hy, een geweldige, was die egen geweldige. Hy het kans gesien om al die uh, priesterlijke uh, personeel dood te maak. Die goedertierheid van God dier die hele dag. Met ander woorde, Godse goedheid teen oor sy kinders, dit sal nie ophou nie, jy sal dit nie keer met jou optrede nie. Hy sê ook dan weer in vers 10, Ek vertrou op die goedertierheid van God, verewig en altyd. Dit sal nie ophou teenoor, teenoor Godse kinders nie. En dan vers 4 en vers 5 wat ons nou gesê het, sy tongberaam een onheil soos een gesluipte skeermes baie mooie uitdrukking vir hoe skerpe tong kan wees uh, hy hou net van woorde van bedrog vers 6 en dan in vers 7 die oordeel van God oor hierdie mense. God sal jou dan ook vir ewig omverwerk. Net soos Esau ons lees daar in Hebreërs 12 dat Esau nie geleendheid gehad het weer om uh, tot bekeering te kom nie. God sal jou ook vir ewig onverwerk. Sy ewige goedertierernheid oor sy kinders, maar ook sy ewige oordeel oor diegene uh, wat uh, wat onbekeerd in hulle weer voortgaan. God sal jou wegruk en jou uit die tent uitsleep. Nou, die tent hier um, moet sekerlik een verwysing wees na die tent van die tabernakel uh, en ons lees ook bijvoorbeeld in Spreeke 2 vers 22 dat uh, die goddeloose sal uit die land uitgeroei word en die ontrouwe sal daaruit weggerik word. Met ander woorde, uit die tabernakel gemeenskap sal, uh, sal hy weggeneem word. God sal jou ontwortel uit die land van die levendes en wanneer jy deel is van die tabernakel gemeenskap wanneer jy deel is van Godse kinders, uh, dan is jou naam ook opgeskrywe in die geslagsregisters, in die boek van die lewe, woon jy in die land van die levendes en jy verloor jou plek daarin doe je van wie jou optrede en die regverdige sal dit sien en vrees bedoelende met vrees hulle sal ontsag hê vir God se oordeel kyk en hier kom die wysheid ter sprake die man wat God nie tot sy toevlug gemaak het nie die man wat, wat nie uh, uh, uh, die, die man wat nie uh in God vertrou het nie maar aan homself vertrou het Dit is die persoon van wie hier, wat hier ter sprake is. Maar ek, sê die David in vers 10, ek sal wees soos een groen olijfboom in die huis van God. Olijfboom, symbool van vruchtbaarheid, symbool van Godse seen, van Godse besonderse rijkdom. Ons denk aan die boom wat geplant is langs die waterstrome in, in Psalm 1 vers boom wat vrug dra en net soos die olijfboom se vrug a, a baie baie seen vir Godse kinders en net soos die olijfboom in psalm 128 een toonbeeld is a, van Godse genade oor sy kinders ek sal wees en dit is die beleidings van die een wat op God vertrou ek sal wees soos een lijfboom in die huis van God met ander woorde my plek is verseker daar, ongeacht wat hierdie bose mense doen, ongeacht wat die edelmiete en die eesel geslacht doen in hierdie lewe, verewig en altyd. En wat doen ek daar, vers 11, verewig sal ek die loof. Verewig loof ons God, verewig loof ons God vir dit wat hy uh, namens ons en vir ons gedoen het, daar waar ons onder die, uh, die druk was en onder die vervolging was uh, van die goddeloose mense in die wereld. Die eerste groot loflied wat ons nou al dikwels genoemde daarin Exodus 15 wanneer uh, die lyke van Faroe en sy manne daar op die rooi see drijf, dan kom daar die, daar die lofsang na vore. Ek sal jy naam verwag. Met ander woorde, wat ook al die omstandighede is, wat die vijand ook al teen my beraam, ek verwag die naam van die Heere. Die naam van die Heere uh, is een naam wat tot groot dinge lei, veranderinge ten goede hier op aarde, in die teenwoordigheid van die ginsgenote. Met ander woorde, daar die heilige vergadering wat ons weer eens al reeds in Uh, psalm 1 tegengekom het dat die goddeloze sal geen staanplek hee in die vergadering van die heren nie. So kan ek ook seker wees van my plek daar in die huis van God in die teenwoordigheid van al sy andergins genote.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 ontmoedig vies om te vergaan. Allo zie en in het heil in vernieuw. In dit al verbaas